چې مبيعه دا داو مال معلوم متقوم مقدور التسليم صحیح ده کنه لکه څنګه چې مبيعه مالی معلوم مقدور التسليم دغه کښانت سامان داو مال معلوم صحیح ده کنه متقوم مقدور التسليم سمن بمدق شانتِ مالی متقوم معلوم مقدورت تسلیم اُس سی اوبلہ قائدہ و سر ہوایا که کې کی فرق راغی که معلومیت کی سراغی فرق راغی نو گورو که امکان د تصحيح علاقت شته وکنه نو که امکان د تصيوه لقدو که امکان د تصيوه لقدو واقع بسيشي او ممکن نو واقع بفسخه شي دا تر ډير زيا پور ما سبق وي که معلومیت کې فرق راغی نو ګورووه که امکان د تصحیح الاقدو نو عقد بسہی کو او که امکان د تصیح الاقد نو که امکان د تصیح الاقد نو نو عقد با فسخ وش اوس اول صورت د مسلې بای او مشتری دا ابتخار استاز او دنسی دیو بل سره سودا کئی خود په داسې خار کی دی باڑر دی نو پا غزائی کی فرس کا نزدی دو سلور ملک او دا غی باڑر دی او پا غزائی کی دو دری قسم سکس کی گی فرس کا پاکستان ہے پا کیم سکی گی؟ چالی گی افغانر پا کیم سکی او ورسارا چه کمدنو بنگالایم سکی گی؟ چالی گی وسرا اندستانایم سکی گی؟ چالی گی مختلفی سکی پاقزی کی چلی گی مختلفی او دهی مطلقی روپای ذکر کردی بس نورپای افغانایم روپای وا پاکستانایم سوا روپای وا ہندوستانایم سوا روپای وا بنگالایم روپای وا د ټول ملکونو کې روپای چلیږي خو روپای خو نمونه خو مختلف دي د مطلق ذکر کړو شیارا پسل روپای باندې دا دي خو روپای تفصيلي داونکو چې افغانای کالداری کې کمی د دې تفصيله وس په کومې په سي مرادي نو په داغه کلی کې چې کم غالب رواج دیغه مراد دي صحیح ده که نه بس پرز کا داغه کلی چې کم دنو بارډر دی طرف ته په دی کې د پاکستانی رو پور رواج شو زیاتو بنگاله افغانې پکې چالي دي خل ډیر رواج پکې چاو پاکستانو نو بس پاکستانو باندې به حمل کو پاکستانو باندې مسکو یو دلیل خدا دے چه دی چې المعروف کل مشروط نو بھی معروفی بھی. دویم دویم دا معروف دي متعارف دي المعروف کل مشروط نو خلق هغه ځکه کرکی چې کمیسيوي معروف وي دویم شر دیم دلیل دی دا چې کوم دا په غالب باندې حمل کو وقت بس شي سې شي او بګ غالیب باندې حمل لو نو اقد بس شي صحیح شي نو پکار دادہ چې حت تلوسه عقلانو بالغانو یو عقد کړي دي عقلانو بالغانو یو عقد کړي دي تر سو پوری چې صحیح کېدل شي نو پکار د چ سکړي شي صحیح کړي شي نو په دې غالیب باندې حمل کولو کې سوم دي صحیح کېدل لاق قد دي حت تلوسه چې کمنه قد صحیح کول پکار دی نورمان مطلق ثمن چاچ سمن مطلق ذکر کله فی بیو سودا کی دا ور سره کا چې په دغه کلی کې مختلف سکې کی چلی دی لید نو کان الا غالب نقد البلد دا به حمل کول شي په ډیر رواج والا باندې په غالب نقدو د پی کا خار باندې لانه المتعرف اول معروف کول مشروط دویم دلیل حری او بدی کی طلب دجایز کوله دا قد قد بجایز شي فیسرفو الیهن وا بړول و اړول شي فاین کانت النقود مختلفا فلبيع فاسدون الا ان يبینا هذهما اوس صورت توکید چدا خر کی کم پیسی چلی دلی مختلف نو دا مختلفی وي یعنی یو پک اروجه نو یو پک اغلب دو درې کې څه चले دي یو شان سکی دی चले دي نو په چلن کې یو شان وي اوس دیم صورت چلن کې یو شان دي نو بیا تاسو کو مالیت کې یو شان که کنه مالیت کې مختلف دي په نو شوي لیکن اس پرس کا پہ یو خار کې ام اپغانے چلی گی او ام کالداری سکی گی چلی گی دوالی سکی گی چلی گی ٹیک دا گی خود دوالو قیمت یا امرہ دے لیکن سل روپے اپغانے او سل روپے پاکستانے سا شے دی, دی نو خو کاغذو ندی یادا ورکڑیا نو خبر یعنی رواج که مختلفی دی یعنی دانی دی چه پاکستانه دیری چلی گی افغانه کمی سکی گی چلی گی بس دواره یوشان دی سکی گی نو او چلند کم مختلف شوی معلومی گی نا نو بیاو گو را چه مالیت که مختلف تی که مالیت که یوشان دی که مالیت کسی دی یوشان دی نو آقا سعی دی آقا سشی دی کمی یا بی ورک نکانا مشتریس کړي صحیح ده کنا مشترې پیسې ورکې کنا نو ک سل افغانې ورکي او ک سل پاکستاني سکی ورکې نږدې زموږ څخهږي فاريغيږي صحیح ده بالکل زکه چې نمونه مختلف دي ماليه ده خو ک ماليه کې اختلاف او ورثه په چلند کې هم څو اختلاف وو یعنی رواج کې یو اغلب او بل مغلوب وو نړی اوس دریم صورت نو آیا د سړي د یو بیان کړي د کنه که دو سره یو بیان کړه نو اقا مرادي نو اقا څه شو خو ک بیان کړي نو او بس ویلې وسل रुपاي اوس پرس ک سل افغانۍ درړي دي او سل پاکستاني سي دي سپک دي حی ده نه نوبا به کمی غواړيغ و چې له را راکا او مشتری و خپله زیمه پار غیر به ورکي سپ کې نو دا جا حالت به مفی له نظوي که به نووي م بهوي ایان نظوي نو بیا دا ټول سر ویل که تاسو تف کو روس په پهک را شي فینکانت نقود مختلفه کاغن نقود پخار کی مختلفو پا کی او مصابیو پا رواج کی او بے بیانو نفل بے او فاسدن طول صورتون موسراو بیلو فائن کانتن نقودو مختلفا کاغن نقود مختلف پا مالیت کی او مساوی پا رواج کی او بے بیانو بیانی نو شوینو فل بے او فاسدن بے آس إلا يبين هذا ما مگر دا چې یو بیان کی وا اذا كان الكل في الرواج سواء ما سره التمتن کې ویلو غانه وا اذا كان الكل في الرواج سواء دال چې کله ټول پرواژ کسی وی برابر لئن الجاهله موصيه الى النزاع الى قسم جهالت مفزيلا نزاع الا ان ترتفع الجاهله مگر چې جهالت مرتفع شي بالبيان په بیان سره ایا کون اادو ما اغلب واروج یا یو چې کومن اغلب وسه شي ده فهین از یوسف الیه په دغه وخت کې به اول شی داغه اغلب تا تهریا للجواز د فرض طلب کول د شه وه اذا كان مختلفا فالمالیا دا عاده وکړه ورپسې چې کومن دا اختلافي صورتونه ذکر کړي ها اذا مختلفتن مختلفا فالمالیا دا الج فمالیت کسو مختلفو کړه سو فاین کانه ثوان کچرد تسوی برابر پدې کی وقیر عزت اپوس کومه تپوس کومه اタニستا سپېژنې ها په خواو ها 50 پیسے اタニ اټانی صحیح ده کانه یزه تاسو کومه شل اتانیز چې 1400 روپای دی جوړی لس کنه شل اتانیز چې 1400 روپای شو لس روپای شو دغه سلو ور سلو رنیز چې 1400 روپای شو 42 شو سلو ور سلو رنیز چونی ويته وي چونه خبر باندې پوه شي ار استا سو په لهجه خبرو لس لوټونو چې دغه یو ځای شي نو لاسو له سره پهونو سور شوې سل شو کنه صحیح دی کنه ها او شل پنځلو ټونو چې د شلو پا لسو لسو پا شل پا شل شلو یو ځای شنو سور شوې ها اوس په لاسو لوټونو د لاسو لاسو کې او په شلو لوټونو د په پنځو لوټونو شلو کې او په یو لوټ د سلو کې او پدولر د پنزو سو کې پرخسته ها دا سنای 30 روبای دا مطلب ده د دې دې چریګری پونسوی مالکلی دی کنه ک سنای و 30 و نصرتی پونسوی دا سنای دا سوي کنه چې دا به دو ذو را یو ځای کړل ک کنه د دوه نو یو درهم سو شو نو در شلو چې کم در پرس کلس روپیس شوی جوڑیش او سلاسی چې در دیر شو نبلس روپیس شوی جوڑیش نداز درہم ایسی وی درہم سوی ایسی وی نفین کانت سوان فیها کچتا و مالیت کے برابر وی کس سنائی لکت دو قیرانون والا او سلاسی د دریو ٹانگو والا و نصرتی علیوم بسمرقن او نو سرتین نن وخت وبتا دا داغه وخت نن وخت یا یوس نه غره داغه وخت کی لکه نو سرتی پیو پیسہ و قسم دا بس تمرقند کی والاختلاف بین العدالی بفرغانا بی او اختلاف د عدالی کی په فرغانا جازل بیا نو فرغانا کې ته کم دنو اوس عدالی په سې چلی دی کمی چلی دی عدالی دا سكونو مونې کنا دا هغه وخت د سکوسدي نومه لا کوسمن کالدار وي افغانای وي پاکستانای وي دا وایو ولت دقه شانت وی ول استلاف بین العدالی ب بی فرغانا رجاز البیا دا بیا جائز اذا اطلق اسم الدرهم چې کلم مطلق نوم د چا ذکر کو هغه درهم ذکر کو و ين صرف الى قدر به من اي نوع ان کانا او اوله بشی اغه ته چې اندازه کولې شپدي سردار قسم نه چی وی لانه لا منازات ا یعنی لز در هم ویلو سو لز دراما نو شل سنائیه سکړو ورکل شل سنائیه ورکل نو لاس سودی لز درهم دی اوقدر ثلاثیه سکړو ورکل نو اوم سودی لز درهم دی صحیح ده کنا اوقدر هم په زاینو سرتی سکډه ورکډه نو اوم سودی اقل لز درامر صرف نوم کې سره فرق لانه لا منازعه ولا اختلاف في المال ذكر دي کی جھګړ نشتا او اختلاف مالیت کی نشتا نو دا قسم جہالت مبذل النزاع نه نه دا مفسد چانه وي ويجوز به الطعام والحبوب مقالتا ومجازفتا دا بلہ مسئلہ ذکر کای خوراکی اشیاء خرسهول اشیاء دانینی تو آم خوراک والحبوب دانی دی چنی دی لو بیادا چه دکمو دانی شي خوالشی شي دال دی چنی دی ریجی دی چاول حبوب او تو آم غنم و جوار و ربشی و اجوز و بیو تو آمی والحبوب مکایلتن و مجازفتن چه آو سڑی لده چه کمدنو زر روپای ورکڑی کمال د دې غنم راکاوې دقه غنم وال کار سورې دي بس کار سورې را راکا جایز ده په دقه راک اچه او سورې دی راکاو او دې بدوال خوشاله شو تللی ندی ناپکړې ندی جایز دي سیدا یا ویه دا وربشې دي دا وربشې دي ته دا وربشي والا او دقه غنم مال سکا راکا دیم ندی ناپکړې اوا دیم ندی ناپکړې جنس بدل لګا نه سیدا څه سیدا موکایلاتنوم سیدا کدا وای چلس دا دغه بدل للس اوګی سکه درکم او غنم را لپینزوګی سکه راکا نو جایز ده زګ خلاب د جنس نه تفاضل په کیسه ده جایز ده جوار بدل اچ کم نو شل خروار سکم درکم غنم لاره پینز لس خروار سکه راکا صدا جایز ده مکائلتن او که مجازفتنی دقا دیره ده جوارو آخلا او د دیره د غنمو پی سکا راکا جائز دی پویگی کنا خوچه جنس دی بدل لے. یا پی سی او طرف ته او یا سش دی جنس بدل دی خوچه جنس سو یو غنم پا غنمو دی دا چه کمدنو بسوا ام بسوا اینی دا مجازفتن جائز دو نه تفاضلن جایز دی نه مجازفتن سه دا با یو عمره او لاس په لاس پای یو عمره بای لاس پا لاس پا لاس دا مخی با باب الربا کی بیارازی ویجوزو بیو طوامی والحبوب رواده چه کمدنو خرسولو خوراکو دا دانو مکایلتن و مجازفتن و چه جنس مختلف و هازا ازاباو بخلاف جنسی هی چه کلا اموال رباویه دی جنسی هاو دی نبی آئی مجازفتن دی شو خرسو علیه زکا والفضل و ریبان نگنا لی قولی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ایزاق طلفن نوانی چه کلا دوارا نوانی مختلف شی فبیعو که فشیتوم نو خرسووی چه سنگ استاز سوی خواه خواه بعد آن یکون ایدم بیدن تا سوی لی دی چه جنس مختلفی نبی آئی تفاظل جائز دی خونیسیہ جائز سیده نا تفاظل دا غنم والا د قرب شراکه نو کمی ياته به کې سري جائز دي او قرص پکې جائز نه سيابا نه بار است راځي مخالفه ما اذا باه بجنسه مجازفتا فخلاف دا غنه چې کله خرسي په یو خپل جنس مجازفتا نو دا جائز نه نه لمه فيه من احتمال الربا ځکه دې احتمال لجا ریبا رباده دا غن مال ده غډېره دغه غن مال راکبس دغه چیر سمرې دا چر سمرې دا جایزه زګا کېدی شېدی کی یو موټه کمی او غبل کې یو موټه سوي سېواوي نو احتمال لجاب کښتا د ریبا پکښتا نو لکه څنګه چې ریبا حرام ده نو احتمال د ریبام سدي ولان الجاهله دا عقلي دلی ذکر کېداغه مسلې چې جنس کې اختلاف وکنه جنس کې اختلاف نو خرصل سدي دي ولي لأن لأن الجهاله د غیر مانع یت من التسلیم کدا دلتا جهالت مانع د تسلیم نه نه کدا یو لک د اول ډیر د موږ ته معلوم نه دي نه خو مانع د چانه نه تسلیم نه نه او چې مانع د تسلیم او تسلم نه نشو نو څو نشو مبذلا النزاع نشو نو مفسد چانه شو ف شابه جهاله القیما مدام مشابه د جهالت د چا, دا دا دا چا سره قیمت سره وو کیدی یو سمن نه یو قیمت ته سمن اغری چې ما ته مقرر چې بازار کې دی دا کتاب دې مات ماته یاسمه لا شوې ده یا مال شاراکړه ده بسې وام چې zip په 200 روپیا سوما هر سوما قبل مات وي بس دې کې راته نوکتی لې چلي دي همو په 200 سره قبول لې بازارې قیمت څه ده نه مات په تشت نه د تپتشتې جدي بازارې قیمت څه ده نو نه دی کنه دا زموږ د په مانسک خو سمنه نه راولي سمن معلوم شو چې ماو د کم څه کړي مقرر کړل اغس دی اغسدی معلوم د تسلیم او تسلم نه مانع نه دی نو که د قیمت بازاری مونږ ته معلوم بازاري ریټ مونږ ته معلوم نه دی زمونږ به نقصان نو ورکه زګه زمونږ به یې په خپل جوړ باندې شوی دا رته وي خپل شوی جوړ به کې جوړ دیګا نه تا چې موټر یو خو ترلاسه اپلاین کوچواله راشي استاد را ته ته 100 روپای والے اړه کې ویلې چې 100 روپای ارډا کی وای 300 روپۍ کرايه ده په خورخيجا ورکه آوچی موټر وې خوګه نوې 500 روپۍ لې دركوم غې نه زم ما په هغه وای دا تاسو وای استاد قسم نه درې 300 ورلیدا يرې 500 روپۍ اخلي خزم نه سره غې نه زم نه تاسو ګورې دي ارډي نه چې سړې کراچې ته دي اړونه کنه خو د خبر چې دونیم زره کډري زره ټیکټ ته ما ته پد نشته خلقه <اقا> دوره ټیکټ ته او چې کله په خبرګرنګ روډ باندې خېږي نو په 200 سلهم خلک کراچاي ته دي په شپږ 100 سلهم خلک کراچاي ته دي ځکه نا هغه ورته په ډببه کې نه دی و تو دې خراب پر سار باندې کې ما نا وېدا څه خبره ده بیا خو په سیټوم سي ناشتي شپږ 100 روپۍ چې ولې هغه وې ته د خالي سیټ نه خوش دي خېری ګنه خالي سیټولم خوش پک 100 جوړي سي هم د دوه كوس فرض کدا کتاب زب سلو پیسو کوم خرصم بازار ریټ زروپای دی اې دي بس زغه بده خرصم سلو پیسو زان لا تاوان کوم کومه کاندې کده چا کار دی په بنش وې یو قیمت قیمته او بل سامان نه د شابهه القيمه دامن لم د بازار ریټ موراندې فشابهه حالت القيمه ويجوز به بی اناء بعینه لا يعرف لا يعرف مقداره وبوزن هاجر بعینه لا يعرف مقداره نه حسان د سوچ په کار دي سره دي دنسیل غنوم غستلو د افتخار نه د جن دنسیل سره ټوپه راګل ټونته کېدله کله کله رولې کنه د وته وي چې په دې ټوپه براله بیره کې سل روپې وا ټوپه چې دایو ټوپه سل روپو باندې کیږي کنه سل روپې باندې وا ټوپه پونسوي یا چې کمندونو خړی خرګې ځان سره نیول دي دا چې خرګي په تنه لګی چې سیر دي ک په داړای دی کشل سیر دی او دا خرګې ځان سر څه کړي راول دي چې په دې خرګي به یو خرګې په سل روپۍ لوخ یې ځان لم تعین کو جام راول دي یې شکور څه کړي راول دي یې شکار راول دي چې په به یو شکارای په سل روپۍ څه کړي راکړي کړه او یا چې کمندونو کار مطیعن کو او اولاد کان 20 نه لگے چې د سوره والی سوره دی خود دې دروازه په 34 را لا بالکل صحیح ده خو یو طرف ته پی سی دی او بل طرف ته غنم دی صحیح ده بس په نو او کچر تا کې چې کم دنو غنه په غنمو خرصولو صحیح ده کنه خو په اګه متایل لو خبان چ دومره لوخي به صدر کوم او دومره وراله ستاب ستا غنم د پلان کی پرتی دي زماغه د پلان کی پرتی دي دا وال او د کسه کا راکا دور ټوپه لس ټوپه به در کوم او را ټوپه بسکه راکا یاد لس غرګیه به در کوم او لس غرګیه بسکه راکا نو بالکل صدا زید زګه دا بیا لاس پلاستا بیا صدا لاس پلاستا نو دا لوخه او مو اود د ګټې د دې حالات کې دل چې کم دنو دومره زرنکي غنادر دي صحیح ده کنه حالات لسی دي بد دې وسبه اوتلي دې بس چې کوي کایلاګه او بس مبيعه او تسلیم تسلم بس شي وشي بس خبره بس شي البته په سلم کې دا جایز ده ځکه سلم کې مبيعه قرضی کنه سلم کې مبيعه څه دي قرضی نو ال تکې دې شي چې دا ټوپې بیانی کی دی شي چې دا غغې بیا نه بیا به چې کمرو جا حالت په مبی کې س کېږي او ج حالت تو مبی کې مفد د چا دی او سلام کې صی کدللی نه او پهې نق د بیا کې س کدللی شي صحی کېدلی شي ایمان صور ایت روایت چې په نق د بیا ک نه د صحیح په سلامې خاز کوي په چابانې سلام خو ترجیې اوولې ایت ل ده ترجیي چاله ده ووا بیا انا بیا نه لا یو مقدار چې د هغې مقدار معلوم نه دی چې دیې سوه را ي یو وکې په کې راې دوې بهې س ک ږوزې حجر بیا نه او پهزن د او کان معین باندې بیانی باې پر معین لا یو مقدار چې هغې مقدار معلوم نه دی لل جا لا توفزیل مونااتې ځکه دا جا حالت مفضلټټیک شو, تک شو, تک شو. ل ما ددي ووجه ان ی تعاججلوفی تسلیم ځګې کې تسلیم زر دی که لاس خللا دی فادورو حالا کوو قبل لهنادر د حالاق ددي مخیر دی نه به خلاف سلاملم ل نه تسلیمه في مخر دکه تسلیم به کسه دی اوخر دی حاله کولی س ادین او دلوخ یا د ګټې حاله کېدل نه دي قبل له مخیر دی تسلیم نه تحه کوقلل منظانو ش به ګرممیږي جګړه بهس کېږي راځ وابي حنیف امام بو حنیفا نا یو روایت تیمونگوی لیو چه کلده عنوی کنا مزدین یو روایت مرادی عیندسی وی مذہبی وان ایبی حنیفا تا امام بو حنیفا وی انہو لائی جوزو چې البیع ایزن چه پدی آم ابی عاکیم چه کمدنو جائز نی دی قیاسه که چه کمدنو پا سلم والاولو اصح و اظهر اولنے چه اصح هم دی و سون دی اظهر هم دی وامان با ززی